Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vassalatu vassalamu ala aşrafı l-anbiya'i vəl-mursalin. Nəbiyyina Muhammedin və ala alihi və ashabihi ajma'in. Rabbi şirahli sadrihi və yasrli amriyi vəhlül uqdatan min lisani yafqahu qawliyi. Amma bað, az gardaşlarım. Amunusun Allahdan sülh, əminəmanlıq, rəhmət və xeyr, bərəkət diləyərək Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə salamlayıb deyirəm əssəlamu aleykum, və rəhmətullahi və barakatuhu Və adından qardaşımız Tahiri ürəkdən təbrik edir Allahdan onun övladı üçün Uzun ömür can sağlıqı deyək ilə. Belə münasibətlərdə bizdən əvvəlki ümmət bir-birini təbrik elər və bir-birinə xeyir dua edərdi. Məhşur duadı Həsən-ül Basri Rahimahullah daim övladı olan üçün edərdir. Edər, Barakallahu ləkə fil məvhib ilək və şəkərtəl-vahibə və bələqə əşuddə Allah sənə dəxş etdiyi övladı əməli salih övladlardan etsin. Bu, böyük neymətə görə Rəbbinə çoxlu şükürlər edəsən. Övladın həddi buluğa gəlib satsın və sən onun qayğısını görəsən. Bu, mühtəşəm duanın tərcüməsi budur. Nə qədər insanlar var ki, övlad həsrətindədir. Bu, insanların halına baxdıqda, biz övladlarımıza görə gecə-gündüz Rəbbimizə şükr edərik. Və insanlar var ki, özü həyatdaykən övladını itirib. Bu insanlara baxanda da adamın qəlbi ağrıyır. Onlara acıyırsan. Lakin, hər bir halda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün nümunədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir ata olaraq, Hələ həyatda ikən yedi övladından altısını öz əlləri ilə dəfn edir. Valideyn üçün bu böyük itkidir. Və buna yalnız Allahın səbr etməyə müvəffəq etdiyi kimsələr səbr elə bilər. Allah da hər kəsi daşıya biləcəyi yüklə yükləyir. Əminliklə deyə bilərəm ki, sizlərdən hər birinə Allah o qədər mərhəmət edir ki, o qədər mərhəmət edir. Etdiyiniz səhvlərə görə, günahlara görə, əgər dərhal cəzalandırsaydı, yer üzündə bir nəfər qalmazdı. Lakin Allah mərhəmətlidir. Son nəfəsimizə də bizə fürsət verir ki, etdiyilərimizə görə peşman olub, onun yoluna qaydaq. Bu böyük nimət mənə elə gəlir ki, hər birinizə nəsib olub, hər birinizin ailəsində övladı var və Allahdan istəyirəm ki, Hər birinizin övladını Allah əməli salih, valideynlə itayət edən övlad etsin. Amin. Lakin, yenə əminliyilə deyə bilərəm ki, hər birinizin ailəsində zaman-zaman söz-söhbətlər olur. Ailədir, bu olmalıdır. Şeytan istəyər ki, hər bir ailəni dağıtsın. Lakin ailə başlısı başda olmaqla, onun həyat yoldaşı həmsinin ağıllı olmaqla bu ailəni qoruyur. Bu ailələrə ki, Allah s.ə.v. ömürlərinin sonuna da bir yerdə mehriban yaşamağı nəsib edir, onlar əqiqətən də xoşbəxt ailələr. Belə ailələrdən olmaq üçün nə etməliyik? Bax, bugünkü nəsiyyətin bunun üzərində qurulub. Nə edək ki, ailələrimiz mehriban olsun, ailəyə nifaq düşməsin, dağılmasın. Ailənin biri-birinin üzərində olan haqları var. Bu haqları ödəsələr, o zaman o ailə möhkəm bir ailə olacaq, mehriban bir ailə olacaq. Kişinin boynuna düşən haq nədir? Peyğəmbərimiz s.a.v buyurur ki, sizin ən xeyirliniz, əhli əyalına ən çox yaxşılıq edəninizdir. İqqət edin, qərdəşlər, müsəlmanların ən xeyirlisi birinci növbədə öz ailəsinə baxan müsəlmandır, onların qayğısına qalan müsəlmandır, onların haqqını ödəyən müsəlmandır. Bu haqqlar o qədər çoxdur ki, onları 20 dəqiq ərzində sahib qurtara bilməliyik. Lakin bu haqqlar barədə kifayət qədər kitablar yazılıb, internet vasitəsilə yazsanız ərarvat haqqları o dəqiqə tapacaqsınızdır o qədər müsəlman mənbələri var ki mən isə sizə bu haqlardan ancaq birini deyəcəm ən əsasını o haq ki, sizi bu dünyada birləşdirdiyi kimi ahirətdə də bir yerdə olmağı cənnətdə bir yerdə olmağı səbəb olacaq bu haqqı da yerinə yetirməyi Allah subhanıq hələ vacib buyurur Peyğəmbərinə əmr edir. يرقوا e, انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره اي memo menlar özünüzü və əhli əyalınızı iyanacağı insanlar və daşlar olan cəhənnəm modundan qoruyun Bu qorumağın yollarını da Allah Taala o müqəddəs kitabında bizə öyrədib kifayətdir ki o kitabı oxuyasan biləcəksən ki Allaha şərik qoşmağın axırını necə qutarır Allaha küfrətməyin aqibəti nədir? Və s. və s. pis əməllərdən o kitab səni çəkindirirdi. Özün o pis əməllərdən çəkinməklə yanaşı, əhli əyalını da o pis işlərdən çəkindirməlisən ki, cəhənnəm əhlindən olmayasan. O ki, qaldı əks tərəfin, yəni həyat yoldaşının boyuna düşən haqlar, o da çoxdur, olduqca çoxdur. Lakin onlardan birini deyəcəm, Peyğəmbar s.ə.v-nin hədisində, xüsusilə vurgulanır Rasulullah s.a.v. buyurur ki əgər qadın 5 vaxt namazını qılar Ramazan ayını oruz tutar namusunu qoruyar və ərinə itaət edərsə qiyamət günü ona deyilər istədiyin qapıdan cənnədə daxil ol cənnətin 8 qapısı var bu qapılardan İstədiyindən içəri daxil ola biləcək. Xoş o qadınların halına ki, vaxtlı-vaxtlında namazını qılır, orucunu tutur, namusunu qoruyur və ərinə itaət edir. Bir şey deyəcəm sizə, onu əgər etsəniz, təcrübədən keçirsəz, özünüz görəcəksiniz ki, hər gün ailənizdə necə mehir, mehribansılıq olacaq. İstəyirsiniz, inanın, istəyirsiniz, inanmayın, amma bu həqiqətdir. Cəqəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir ki, Bütün günü hər bir möminin yanında kibayət qədər şeytanlar olur. Bütün günü onu yoldan çıxarmağa çalışır. Evinə qədər dalıca gəlir. Və əgər adam qapısını açıb, əyağını içəyəri qoyur, Bismillah, əssəlamu aleykum deməsə, şeytanlar o ilə bərabər girir. Və o evdə fəsad görə bilər. Amma Bismillah deyək ev əhlinə salam verib səhəli daxil olsa, bu nə deməkdir? Allahın adı ilə bu ev üçün əminəmanlıq diliyirəm. Bəs salam, o şeytanların hamısı qalır bu ayda. Hətta bir-birlərinə deyirlər ki, bu gecə, gecələməyə yerdən məhrum olduq. Bunu tətbiq edin, qardaşlar. Tətbiq edin ki, evinizdə xeyir bərəkət olsun, huzur olsun. Şeytanlar sizin evinizə daxil olub, evinizdə fəsad törətməsinlər. O evdə bayaq dedim ki, söz-söhbət ola bilər. Lakin, əgər səbər etsəniz, cüzəşdə getsəniz, Allah mərhəmət edəcək və o ailəyə qeyir, bərəkət nasib edəcək. O söz-söhbətlər unud olacaq. Dikkat edin, görün ayədə Allah s.ə.vələ nə buyurur? Dədir ki, Ya eyyuhəl-ləzinə əməni, İnnə min əzvacikum və əvlədikum aduva ləkum fəhtəruhum. <gülüyor> Ey iman gətirənlər, baxın, müradiyyət müminlərədir. Hətta müminlərin belə ailəsində problem ola bilər. Ey iman gətirənlər, həyat yoldaşlarınızdan və övladlarınızdan sizə asi olanları ola bilər. Onlardan ehtiyatlı olun. Nədə ehtiyatlı olaq? Əgər həyat yoldaşı və yaxud övlad gəlib sənə, hansısa bir günaha təhrik etsə, hansısa bir günah eləməyə təhrik etsə, ehtiyatlı ol, onun dediyinə qulaq asma, onun dediyinə tabi olma, onun şıltarlığına uyub, Allaha asi olma, lakin eyni zamanda da onun üstündən bir xət çəkmə, onu boşama, övladlıqdan çıxarma, səbr elə, ayən ardı görünə gəlir, fəintəəfu və təsvəhu və təxfiru və innəllaha qafuru vəhim. Əgər güzəşd etsəniz, təqsirlərindən keçsəniz, onları əff etsəniz, bağışlasanız, Allah da sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır və rəhimdir. Bax, əgər müsəlmanlar bu ayıya riayət etsələr, onların ailələrində problem olmayacaq. Ailə başçısı həmişə səbr eləməlidir və qadının, həmçinin də uşağın noksanlarını tənbih eləməklə yanaşı, bağışlamağı bazarmalıdır. Nə zaman ailədə söz-söhbət çıxır, ailədə asiliyə mələ gələr? Nə zaman? O zaman ki, ailə baxır ki, ailə başçısı onlara qarşı ehtinasız yanaşır. Onların haqlarını ödəmir. Ancaq görəndə ki, onların haqları ödəmilir. O da çalışır ki, onun haqqını ödəsin. Qarşılıqlı olur. Və ailədə olan ən böyük haq var ki, bu haqdan, bu haqdan. İnsanların əksəriyyəti qafildir, xəbərsizdir. Əgər bilsələr ki, bu haq yerinə yetirilməyincə bu ailədə kifayət qədər xeyir-bərəkət olmayacaq, salışarlar ki, birinci bu haqdan başlasınlar. Yeryüzünün ən ağıllı insanları kimlər olub? Peyqəmbərlər. Peyqəmbərləri kimi öyrədib? Yəni, o düzgün istiqaməti, doğru yolu kim olaraq göstərir? Allah. Onları yaradan Allah. İnsanı yaradan Allah bilirək, ah, onun ailəsində nə olsa xeyir-bərəkət olar. Nə olmalıdır ki, ailədə xeyir-bərəkət olsun? Nə? Deyəcəm, İbrahim, İbrahim Aleyhisselam ailəsini, yəni zövcəsi Həcəri və oğlu İsmail'ı aparır, kəbənin yanına qoyur. Allahın əmri ilə. O vaxtı kəbənin yanında heç nə yox idi. Nə yeməyə bir şey, nə də içməyə su var idi. Heç bir şey yox idi. Düzəngəxliq idi, səhralıq. Gətir onları ora qoyur və çıxıb gedir. Gedəndə qadın vahmələnir. Bizi burada qoyub gedirsən, biz nə yiyəcəyik, nə içəcəyik? Gecəni necə keçərəcəyik? Vəhşi evanlardan necə qorunacaq? İbramın Esan cavab vermiş. Bir nesə dəfə arxadan səsləyir onu, cavab vermir. Axırda qadın ona deyəndə ki, bunu sənə Rəbbin mi əmr edib? Deyir, bəli, onda rahatlaşır. Deyir, əgər Allah bunu sənə əmr edibsə, o bizi başlı başını buraxmayacaq. Əsas yeri gəlir. quran kərimdə Allah əs. deyir ki, İbrahim ə.s. onları kəbənin yanına yerləşdirib, dönüb gedir və gözdən itdikdən sonra, uzaqlaşdıqdan sonra kəbəyə tərəf dönür, əllərini qaldırır və başlayır dua eləməyə. Nə dua eləyir? Mərhum duaya dəyirmi ki, ey Rəbbim onlara ruzu ver, su ver, amina ver. Yox, birinci istədiyi nə olur? Allahdan. Dua edirdi: "Rabbic'alnī muqīmassa salāti və min zurriyyətī. Rabbənə təqəbbəlduəyə. Rabbənə xir lī və li, valideyə, və li Ey Rəbbim, məni və mənim zurriyyətimi namaz qılan et. Mənim duamı qəbul et məni, valideynlərimi və möminləri diyamət günü, bağışla. Dikkat edin, birinci Allahdan görənək istədi. Məni, halbuki özü namaz qılan idi və mənim zürriyyətimi namaz qılan et. Zövcəsi də namaz qılır. Hə. Bu nə deməkdir? Məni və mənim zürriyyətimi namaz qılan et. Ömrünün sonuna qədər əgər insan ibadətdə olarsa, demək, daim Allahla nüsiyyətdə olar, Allah da ona həmişə istədiyini verər. O qədər hadisələr olub ki, adam ağına gəlmədiyi bir şeyi Allahdan istəyib, Allah da ona verib. İki misal çəkim kifayətdir, yəni hər birinizin həyatında belə şeylər olub. İstəmişsiniz, Allah da istə bilin. 2004-cü il idi, həd ziyarətində idi. Bayram günü qayıtdıq minaya, axşamüstü qardaşlar bir 7-8 nəfər, öz sadırlarına mənə dəvət elədi ki, gəl, bir istəkan çay iç bizimlə, ə, bir az söhbət eləyək. Orada mən fikirləşdim ki, bunlara ancaq duadan söhbət eləsəm faydası olar, çünki üç gün bunlar qalacaqlar minada, elə məqamdır ki, bəlkə həyatda bir dəfə düşür adamın əlinə bu fürsət, nə dua eləsələr, Allah onlardan o duanı qəbul eləyəcək. Dua barədə danışdım, danışanda, Orada olanlardan birisi başladı ağlamıqa. Söhbəti bitirdikdən sonra bayraç xanda mənimlə bərabər çıxdı. Dedi ki, qardaş, başıma gələnini danışmaq istəyirəm sənə. Hə? Nə vaxtsa, eğer məsləhət bilsən, hansısa bir məclisdə, onu danışarsan. Bu adam, o qardaşımız artıq aramızda yoxdur. Həzdən qaydandan iki, iki ay sonra vəfat eləli. Allah ona rəhmət eləsin. Deyir ki, Mən uzun illərdir ailəmdən ayrılmışam. Ailə tərəfdə çox yüzlü adamlardır deyə oğlanlarımı əlimdən alıb, onlara görüşməyə mənə qadağan ediblər. Neçə illi görüşə bilmirəm? Heç telefonla danışa bilmirəm. Zəng edirəm ki, telefonla, oğlumla danışım. Yoldaşım qəstəndir, verir telefonu ona. Bir də salam ata necəsən deyir, əlindən ağırdır bəsindir, advoy verir. Ermən Arafa günü. Rabbimə dua edirəm ki, bizi mərhuman eləsin. Övladlarımı görə bilim. Onlarla ünsiyyət qurun. Arafa günü də bilirsiniz, duanın qəbul olan günüdür. Bir mən dua elədim. Səhəri gün bayram günü də axı. Bayram günü zəng elədim, ata-anamı bayram münasibəti ilə təbrik edim. Baxdım ki, telefonu həyat yoldaşım götürdü. Boşadıq həyat yoldaşı. Deyirəm, sən bizdənə gəzirsən. Xeyr ola, bizə gəlmirsən. Gülə-güləməklə zarafat eləyələ deyir ki, gəlmişəm sənə. O ədəyinləri bayram münasibəti ilə təbrik edin. Və telefonu verdi oğluma. 40 dəqədir oğlumla danışdım. Ağlaya-ağlaya danışıram. Oğlum da deyir, ağlamaqda, bəs anam söz verib ki, atan gəlsin, cazə verəcəm, istədiyiniz yerə gedərsiniz. O elə bilir ki, uzun müddət oynan o olan ayrılığa ağlayıram. Babaşa düşünür ki, mən o duanın necə tez qəbul olunmasını ağlayıram. Bilirsiniz qardaşlar, bayaq qardaşlara deyirəm, ağlamaq kişiyə xas olan bir şey deyil, kişinin təbiəti ağırdır. Kişiyə heç vaxt ağlamaq, əksinə dözür hər şeyə. O qədər sahabələr olub ki, Ömər ibn Xattab kimi, Əli ibn Əbi Talib, Xalid ibn Valid və digərlər, anh, onlar döyüşdə düşmənlə vuruşarkən qolları da kəsilib, nizə ilə də vurublar, da o ilə də yaralıyıblar. yaralara, o ağrılara dözüb bağlamıyıblar. Ancaq Allahın ayəsini eşidəndə həmin insanlar uşaq kimi oturub ağlayırdılar. Əsil möminlər, o möminləri idi ki, Allah subhanələ, Ənfal surəsində onların barəsində deyir ki, İnnamal mu'minun allazina iza zikra Allah vajilat kulubuhum ve iza tuliyat alehim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Asl mənalar ki, onlara Allahın adı çəkildəndə qəlbləri qorxuya düşür. Ayələrini eşidəndə qəlblərində olan iman artır. İkinci misal isə demək Arafatda ikən evdən sən gəldilər Həyat yoldaşım dedi ki, bəs bir bacı var, zəng eləmişdi səhər-səhər bizə, xaiq elədi ki, səndən xaiq eləyim orada onun üçün dua eləyəsən, övlad olmur uzun illərdir. Yətdi ildir övlad olmuş. Arafatda dua elədi, sonra da yadımdan çıxdı tamamilə bu hadisə. Üstündən aylar keçdi, Ləzgi Məsəlində o vaxt Peyğəmbər Salısa min əxlaqi kitabından dərslərdirdim. Elə dərsə gedən vaxtı Yolda zəng elədilər evdən mənə ki, bəs yadında da o bazı üçün dua eləmişdim. Derəm, bəli, der, onun özladı olub. Bu xoş xəbəri həmin o dərsdə ikən danışdım qardaşlara. imanları artsın deyə. Onlar da yazır axı. O dərsi yazır, sonra da qardaşlara pay edir, hamı da qulaq asır bunu. Demək, bir qardaşımız bir gün zəng elədi mənə ki, bəs əqiq, qonaqlıq istəyirəm, sən başda oturasın qonaqlıqda ancaq mənə dedi o. O vaxta qədər bildirmirdi. Qonaqlıqda hamı, hamının yanında dedi ki, 7 il idi mənim övladım olmurdu. Bu qardaşın maşında gedəndə xutbəsinə qulaq asdımış. Ərafatda dua qəbul olur. Və Ərafatda Rəbbimə dua elədim. Allah da mənə 2, iki, 2 oğul nəsib elədi. İndi isə qardaşımızın 4 oğlu var. Maşallah. Maşallah. Budur Allahın gücü qardaşlar. Qalbinizi nə qədər ona bağlayacaqsınızsa, vallahi ki öz təcrübəmə görə deyirəm. Bütün dünya yığıb sənə pislik eləmək istəsə, Allahın yazdığından artıq heç kəs heç edə bilməz. Və həmsinə də sənə yaxşılıq eləmək istəsə, yenə Allahın yazdığından artıq bir yaxşılıq edə bilməzlər. Bir dünyavi misal çəkmişəm sizə, iqratamız bir şeydi. Bununla da bu nəsihətimi tamamlayaram inşallah. Moskvada da Kardiyologi institutu var. Bu institutun da rəhbəri, qılavrası Leo Bakeri adlı birisidir. Eşidmizdir yəqin. Demək, müsahibəsinə baxıram. Müsahibə alan jurnalist qadın deyir ki, yoldaş olan kəs, biz neçə vaxtı baxırıq sizin əməliyyatlara, əməliyyatdan çıxandan sonra sizin hərəkətlərinizə başa düşə bilmirik, bu nə, nə olan şeydi siz niyə belə edirsiniz? Əməliyyat bitəndən sonra çəkilir kənara, əllərini qaldırır. Deyir, bu nə deməkdir? Bir bilirsən, qızım, mənimlə o arasında heç bir fərq yoxdur. Mən boynuma düşən vəzifəni yerinə yetirirəm. Saatlarla, 10 saat, 14 saat, 18 saat əməliyyatı aparıram, yoruluram. Lakin sonda bir anlıq, O təkan olmadıqda bu adam ölüb gedir. O təkan da mənim əlimdə deyil. Bu ürəyin təzədən canlanması, həyata qayıtması üçün o təkan mənim əlimdə deyil. O təkan olmadıqda mənim əziyyətim də pul olur. O təkanı verəndən o təkanı verməyi istəyirəm. Bu da Allahdır. İstədiyini yaşadır, istədiyinin də canlanır. İndi qardaşlar yeni bir can gəlib həyata. Hamı sevinirik. Qardaşı təbrik edirik. Qardaşın ailəsi, valideynləri, qohum əqraba onu təbrik edir. Sevinir, gülür. Amma bir zaman gələcək, həmin uşaq böyüyəcək. İnşallah, Allah üçün ömür versin. 70-80 yaşı. Axır ki, ölüm yatağına düşəcək. Ölüm yatağına düşəndə tam tərsinə olacaq. Ətrafına yığışanlar ağlayacaqlar. İnsan isə həmən insandır. Bu həyata gələndə də, bu həyata gedəndə də. İnsan bu həyata ki et hayattan Hamı ağlayanda onun keyfi kök olsun. İmam Şafiq Rahiməhullah gözəl şehir parçasında deyir ki, Ağlayır da ney insan sən dünyaya gələndə, Sevinib gülürdülər insanlar yan yövrəndə. Özün üçün gün ağla. Elə işlər gör ki, sən. Onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Bənim Allahdan istəyim budur ki, sizlərdən hər birinin qəlbində olan imanı artırsın və bu yolda sizi ölənə qədər sabit qədəm etsin Amin. ola bilər bir qisminizin bir imanı o birisindən bir az çoxdur Yə, bu demək deyir ki, o birlər o birlər bədbəxt olacaq, xeyr belə insanlarla oturub duran insanlar heç vaxt bədbəxt olunur Peygamberimiz s.a.v.in məşhur hədisi var deyir ki O insanlar ki, bir yerə yağışır, Allahı yad edir. Allah onlara dörd mükafat məsib edir. Dörd şey Allah tərəfindən onlara verilir. Birincisi, Mələklər həmin o toplumu əhatiyə alır öz qanadlarıyla. İkincisi, Allah tərəfindən o məclisə sükunət nazil olur. Rahatlıq, hamının qəlbi rahat olur məclisdə. Üçüncüsü, o məclisdə olanların hamısını Allah tala bağışlayır və dördüncüsü o məclisdə olanların hamısını ad-baad bir-bir mələkilərin yanında fəxirlə zikr edir Amma. Allah s.q. Quranda buyurur qurkum, məni zikr edin ki mən də sizi zikr edin həmin an bilirsiniz nə başı verir mələkilərdən biri deyir ki ey Rəbbim onların arasında bir nəfər var bu heç onlara qarışmır Onlarla bir yerdə çox vaxt olmur. İndi sadəcə olaraq müəyyən bir münasibətə görə ora gəlib. Mərhəmətə baxan, Allah əs.ələ deyir ki, onu da bağışlayıram. Çünki o insanlarla oturub duran insan bədbəxt olmaz. Allahdan da istəyim budur ki, bizi həmişə sevdiyimiz qardaşlarla bir yerdə vaxtımızı keçirməyi, onlarla deyib gülməyi, bir-birinin qəlbini sinişdirməyi və beləliklə də mehriban bir cemaat olmağa bizə nəsib eləsə. Bir daha səni təbrik edirəm qardaşım. Allah Subhanahu onu adı ilə böyütsün. Çox gözəl amun. ad seçib qızı üçün. Hamınız bilirsiniz, Safiya. Birinci Allah razı olsun. Adı ilə onu böyütsün Allah Subhanahu taala. Düzdür, möminlərin anası kim ola bilməz? Ancaq onlara oxşada bilər olar. İnşallah. Demək İki böyük sahabə zarafatlaşır öz aralarında. Talhə ibn-i Beydullah, bir də Zübeyir ibn Avvam, radiyallahu anh. İkisi də cənnətlə müjdələnən on nəfərdən biridir. Deməli, Zübeyir ibn Avvamın on övladı var idi, on oğlu. Bu Oğlanların hamısının adları şəhitlərin adları idi. Ancaq Talhənin övladlarının adları, peyəqəmbər adları idi. Öz aralarında zarafatlaşırlar. Talhə deyir ki, mən övladlarımın adlarının hamısı peyəqəmbər adlarıdır. Görsən, mən bu adları sezmişəm Azubiyyə radiyalarında cavabında ona zaraf atsan ki, hey talihə, sən onlara Peyqəmbər adları versəndi, onlara Peyqəmbər olan deyil. Amma mən o uladlarımı adları vermişəm və ümid edirəm ki, onlar hamısı şəhid olacaqlar. Allah-u Atta. Biz də ümid edək ki, müəminlərin asıl olmasa da onlara oxşayan, əməli salih, cənnətin istədiyi qapısından içəyəri girən qadınlardan olacaq. Amin. Subhanək Allahımın mava bihəmdi, qəşhəd və